humanista lónevelés. Jakab Zsófi már itt ő aki a lovakat humanista módjára neveli, és szó annak, hogy hogyan bánjunk ember módjára az állatokkal is. Majd két témánk majd szomorú. Igen, egy kis sírcsokor. Is néhány igen. negatív hír a lovak életéből. Zügetőn történt lópusztulás, ütközés, és azóta is egy-két furcsa hír találtál, és utána a műsor másik másik pedig a csikó nevelésének a kérdését fogjuk folytatni. Kezdjük akkor a szomorúbb dolgokkal. Sajnos mindig arra gondolok, hogy talán két hét alatt nem történet annyi minden, hogy én ide leüljek és megint elkezdjek, hogy arról beszélni, hogy picit több odafigyeléssel, picit több felelősséggel foglalkozunk a lovakkal, Um, otthon szoktam a tévébe, ha más nem megy um, színvonalasabb műsorát szoktam kapcsolni a lóversenyekre. Van egy csatorna, ami ezt a versenynapokon közvetíti, és az úgy megy a háttérben, amíg én ott ügyködök, um, és Néztem az zügető versenyeket, hát aki már ugye volt kint, meg látott ilyen versenyt, az tudja, hogy a versenyek egymás után kis szünettel követik egymást, amíg az előző versenyhez átrendezik a terepet, meg bejönnek melegíteni a hajtók. És az egyik verseny ment éppen a, a, a tévébe, és egy pillanat alatt történt egy baleset. Az zügetőn egyébként is nagyon kell vigyázni, mert aki már látott ilyen versenyt tudja, hogy ezek a lovak, nagyon gyorsan ügetnek, tehát majdnem, hogy ugyanannyi gyorsan tudnak ügetni, mint a vágtázó társaik, tehát egy a 60 km per órával, 60-70 között. És ezek a hajtók na, egy ilyen, szinte egy ilyen drót kereten ülnek, drót szekéren azt lehet mondani, hogy nagyon könnyű anyagból, minél könnyebb anyagból, minél kevesebb ugye sallang legyen magán ezen a kocsin, hát lényegében nem is kocsi, csak egy kétkerekű drótváza, vagy fémváz, amit húznak ugye maguk után a lovak, és nagyon közel kerülnek a lovak patái is ezek, ezek a kerekek, ezek a magák, ezek a, a szulkénak hívják ezt a kis fény kocsit, tehát eleve nagyon kielezett a helyzet, és a ló az mégsem egy autó, tehát nem úgy működik, hogy én most akkor megrántom jobbra, akkor jobbra fog menni, balra, balra behúzom, akkor fék. Tehát nem, ez egy élő lény. És egy pillanat alatt történt az, hogy ment elől az élbólba, ez a harmadik helyen volt ez a ló. Hirtelen ugye beugrott vágtában, na most paradox az ügetőn ez úgy működik, hogy amelyik ugrik vágtába, az lelassul fel akkor a sebességre, mint a többiek, és ugye ilyenkor ki kell onnan vinni, mert különben belerohan a mögötte lévő óvatatlanul, nincs annyi idő, hogy kikerülje. És valamilyen oknál fogva ez alun, most pontosan nem lehet tudni, hogy mitől. Tehát onnan, ahogy láttam, lehet, hogy a hajtó rántotta meg a szárat, lehet, hogy a ló ugrott rossz felé, mivel szemellenző volt rajta, ugye nem látott ki oldalra, csak maga elé uh -huh. valamennyire egyszerűen nem kifelé ugrott, han hanem befelé, és avval a lendülettel, azzal a 60-70 km per órával neki csapódott az egyik fémoszlopnak, ami ugye tartja ezeket a reflektorokat a pályán. Most ahogy ez a baleset megtörtént, ugye rögtön a verseny ment. Úgyhogy fejjel neki az oszlop? Nem fejjel ment neki, hanem így a melkosával sügyel, uh -huh, uh -huh. De úgyhogy neki ment, és abban a pillanatban lepattant, és, és elterült a földön, a hajtó meg kirepült a a szulkiból. A verseny ment tovább, és a, ugye elvették a képet, tehát nem lehetett látni, hogy mi történik ott a lóval, és csak a kommentátor egy pár ilyen megjegyzéseiből, hogy, hogy hívják az állatorvost. Igazából nem nagyon gyorsan került elő a pálya sem, valahol lehetett a közelbe, de öt percbe beletett, mire oda talált. Szépen lement a verseny, nem fújták le a versenyt. Majd ugye Mondták, hogy hát, amint tudunk jó hírre szolgálni a lóról, akkor, akkor ugye fognak szólni. És elkezdték bemondani a következő verseny résztvevőit, és azt, hogy hát most nem lett könnyű XY-nak, aki a hajtója volt ennek a lónak, mert hát ebben a futalban újraindul az Isten egyik másik lovával. És közben én vártam, hogy na, akkor most mikor fogják bemondani ezt, hogy mégis mi van a lóval. És két futammal később egy ilyen rövid kis mondat elhangzott, hogy hát igen, sajnos szerencsétlen lovat el kellett altatni, mert nem tudtak már rajta segíteni, fél óráig próbálták ugye meg tenni, felállítani, de hát el kellett ugye sajnos altatni, és hát ez egy ilyen sport, ez végül is belefér sajnos, mm -hmm. és ezzel le volt zárva. És ott ültem, és arra gondoltam, hogy hát jó, hogy minden sportban, minden extrém sportban van kockázat, persze, hogy ott maradhat az ember, csak két dologra lettem volna kíváncsi. Egy arra, hogyha a hajtó repül ki úgy a szulkiból, hogy meghal, akkor abból mekkora felhajtás lett volna. Valószínűleg többet kapott volna egy sornál. És azt sem tartom kizárnak, hogyha a hajtó repülnek neki az oszlopnak, és a ló esetleg tovább fut, hogy lefolyják talán a versenyt. De itt egyszerűen egy ilyen egy mondattal elintézték, hogy hogy hát ez belefér ebbe a sportba, és akkor menjünk tovább, következő futam és egy ilyen négy futam után már szerintem csak a jelenlévőkön kívül, akik ugye nem voltak ott, azok nem is nagyon látták, hogy mi történik, mert nem mutatták de az a ló az így el is felejtődött, egy, úgymond egy ilyen statisztikai adat lett nagyon gyorsan. Mm. Olyan, mintha valami motorcser lett volna, ugye? Úgy ment tovább a másik. Hát az ló, ez olyan, hogy, hogy vannak Istálók, és uh -huh. az Istálóknak versenylovai, és ha valaki uh -huh. nézze a formáját, az ugyanez van. Istálók vannak, és uh -huh. az Istálóknak versenyautói. Uh -huh. Egy tönkrement kiesik, de ott van még három-négy másik. Hát ez pehes dolog, ezt be is mondtam, hogy ennek az Istálónak nem ez az első balesete. De ez mindegy olyan, olyan, olyan dolog, hogy nem, nem volt arról szó, nem csináltak egy ilyen kis emlékműsort, mert nem volt egy nagy klassz, és valószínűleg, hogyha egy, az egyik favorit lett volna, uh -huh. vagy egy, egy olyan ló, ami már régóta fut, és ismerik az emberek, akkor lett volna róla egy ilyen kis emlékező klip. Pedig milyen érdekes, a fölmész az internetre, van ilyen autós lap, és valami autót kivonnak a forgalomból, akkor utána van nekrológ, megemlékezés, fanatikusoknak Igen, most nem honlapjai... Nem tartom kizártak, akkor... hogy, hogy ennek a lónak a halála uh -huh. valószínűleg, az ápolóját rájának mélyen érintette. Biztos, uh -huh. hogy a hajtót is. Csak azt nekem, hogy ez például már az emberek felé nincs továbbadva, hogy, hogy legalább annyi, hogy bemondják, hogy Kik honnan származott, uh -huh. mennyi ideje versenyez, semmit nem lehetett tudni, uh -huh. ő volt az X-számú induló, és a futamba, hát sajnos ez beleférde. de uh -huh. uh, akármilyen szörnyen hangzik, végül is végig lehetett nézni, ahogy ez az állat elpusztul. Uh -huh. Na és akkor annyit elkezdtek mondani, hogy hát igen, Európában a magyar ügetőpálya az egyetlen ilyen pálya még, ahol az oszlopok közvetlenül a verseny pája szélén, se kordon, se egy kerítés, semmi nincsen, simán neki lehet hajtani annak az oszlopnak, és hajmeresztően közel is hajtanak, mert a belső éve menni az ugye a legjobb, mm -hmm. a futópályán is végül és hát is. Meg mégis csúszhatnak, bármi lehet. Bármi mm -hmm. lehet, ott, ott egy pillanat alatt történnek a dolgok, mm -hmm. nem első eset, hogy, hogy oszlopnak megy ott ló. És uh, ennyit megjegyeztek, hogy hát remélhetőleg, ha az új versenypálya, az új kincsen park felépül, ami most már több mint két-három éve épül, és még mindig nem bír készen lenni. Uh -huh. Ott már nem így lesz megcsinálva. Nem is lehet már így ez teljesen, hogyha az Unióba megyünk, nem lehet egy ilyen versenypályán, tehát az ki van zárva. Ami rende rendben is van, csak hát azért egy kicsit többet vártam. Tehát azt vártam, uh -huh. hogy itt, itt lesz egy olyan, hogy, hogy mégiscsak valamit legalább, hogy az eredményeit bemondják, vagy akármi, legyen egy uh -huh. kis megemlékezés, mert mondom, nem vagyok benne biztos, hogyha a hajtó hal meg ott aznap, hogy szerintem egy fél órán belül lett volna egy összeállítás uh -huh. az ő karrieréről és életéről. Pedig tulajdonképpen ugye a nélkül a hajtó sehol nincs, hisz ő egyedül Igen. nem futhat a lovak között. Igen, ez így van. A szügetőn ugye úgy van, hogy a trénerek legtöbbször az edzők hajtják a lovakat, tehát ez uh -huh. egy az nem úgy van, mint a galoppon, de, de ott is azon, hogy, hogy mindig, a, mindig a hajtó van a hangsúly, hogy hú, már izé, nem tudom, hányatszor nyert, és akkor uh -huh. champion hajtó van, meg hát van az évlova, ugye, ezt a címet meg szokták adni, és nagyon megdöbbentő volt az, hogy amikor a galopp közvetítéseket néztem, ugye beszéltük már arról, hogy hova kerül a, a versenylovak nagy zöme, vagy megy ugye a Vágóhídra, és csináltak, mindig van a versenyszünetekben egy, -egy ilyen klippaló versenyzésről és hát egy az volt, hogy a, a, mi lesz a versenylovak sorsa uh -huh. és akkor ugye három alternatívát mutatott be a film hogy a kancák négy-öt évesen befejezik a versenyzést hogy azt tudni kell, hogy az angol telivért már két évesen futtatják tehát nagyon fiatalon uh -huh. mert akkor ő összesen három éve van neki igazából? a kancáknak igen, uh -huh. négy-öt éves korokban mennek tenyésztésbe Hát ott is csak addig lesznek, amíg az utódaik jó versenyeredményeket mm. érnek el. A mének ugye, hogyha arra érdemesnek találtatnak, mennek a tenyésztésbe, hát jóval később. Ha nem, akkor a sportban folytatódik a karrierjük. Ez volt a nagyon diplomatikus megfogalmazás annak, hogy ha van valaki, aki megveszi őket a előtt, akkor valóban folytatódhat a sportban a karrierjük. Mm -hmm. De ugyanakkor... Be is mondták azt is, utána ugye mutatták az előző derbi győztesekről, volt egy film, és aztán így döbbenten hallgattam a kommentátort, hogy hát lényegében majdnem az összes eddigi derbi nyertes lovunk már elpusztult. Tehát akik 92, 93, 94, 95-ben, tehát ezekben az években nyerték a derbit, azok közül egy vagy kettő van életben. Ezekkel általában ilyenfajta baleset végez? Nem, miért? ezek általában a versenyzés befejezése után egy másfél évvel mennek el, valamilyen szervi bajban. És uh, így gondolkoztak azon, latolgatták ugye ott a kommentátorok, hogy lehet -e összefüggés a nagyon intenzív versenyeztetés, és aközött, hogy hirtelen ugye leállítják a lovat, majd berakják tegyészetbe, vagy akárhova uh -huh. elkezdi a pihenőidőszakát, rá másfél évre kijönnek a ö, mindenféle kólika, bélcsavarodás, uh -huh. a lábai tönkre mennek, uh -huh. ö, savos, patairhagyuladás, minden, uh -huh. ami, amit lehetséges, és el is viszi De lovat. hát ezt még a, főleg az NDK-s úszó, meg ilyen csodákon lehetett látni, hogy, hogy a versenyzés szabba hagyva nagyon gyorsan menteknek, nem hogy a lovakat is dopingolják egyébként? Hát, van dopingvizsgálat, tehát van a lónál is dopingvizsgálat, mindenképpen nagyon Mag, megterhelő. A kezelik őket, hogy valami Lehetséges, is. a uh -huh. maga versenyzés is megterhelő, ha azt teszik, uh -huh. hogy egy hátas lovat három éves korában kezdenek el normálisan edzeni, lovagolgatni, ezek a lovak addigra már, már egy éve, másfél éve a fognak. Uh -huh. Tehát, de ez olyan, mint egy 15 éves gyereket kivinnél a versenypályára, Hát elég igen, szóval fiatalon, fiatalon kezdik két évesen, és utána a versenyezhető 12-13 éves koráig, tehát uh -huh. múltkor 15 éves ló nyert a, a az uh -huh. egyik futamot, de hát a lábaik, azok már nem ugyanazok, tehát uh -huh. nagyon, nagyon megterheli a versenyzés, és lényegében Örülhet az a ló, amelyik a versenypályáról nyugdíjba tud idézőjelben menni. Mm. És azt sem biztos, hogy megéri egyáltalán az, idő, mm. az idősebb öregkor. Tehát, itt már 15 évesen, ugye azt mondják, hogy hát már öreg ló, ugyanakkor egy ló 31-32 éves koráig el tud élni. Mm. Tehát, ha azt teszünk, még csak fél idős. Mm -hmm. Üm, úgyhogy eléggé szomorú volt ez a statisztika minden az szempontból ha ez, ez ennyire olyan szívtelenül megy akkor azért az ember belegondol hogy, hogy mit gondolnak egymásról az emberek, akik az állatokat így kezelik mennyire képesek jobban megbecsülni egymást az a gyanúm, hogy tulajdonképpen nem, ott is csak az érdekek fognak igazán dominálni. Valahol szerintem egy idő után így elkapja a, a tulajdonost is, az edzőt is, ez az a, az a, az a sikerélmény. Uh -huh. Hogyha esetleg egy ló nagyon jól megy, meg nagyon, az Istánon nagyon jó sikereket ér el, több jó lovuk van, akkor már nem is az van, hogy, hogy, hogy, hogy, a, hogy a ló, az, nem a ló érdekeit nézzük, hanem uh -huh. hogy mennyire Hát mámorító, ugye mindenkit uh -huh. ne kell tudja egy idő után egy kicsit így kapni az eszét az, hogy, hogy mi vagyunk a legjobbak. Uh -huh. És um, rendkívül éles egyébként is a verseny a, a, a különböző versenyistálók között. Egy picit ugye azért ez, az annak a rovására megy, hogy... hogy a lovaknak a nevei csak így pörögnek és, és egyszerűen eltűnik maga az állat, Ma Az marad csak meg, hogy hány versenyt nyert, hányszor volt mm -hmm. esetleg az évlova és a, ha észreveszünk egy ló, soha nem lesz kétszer az évlova mert mm -hmm. a második évben már nem lesz olyan sikeres és aztán nagyon gyorsan eltűnik és annyit hallunk utána hogy hát igen, ez meg ez elpusztult, lesérült, mm -hmm. tönkrement tehát váltják egymást, és, és a régek így elfelejtődnek. Mm. És ez egy kicsit szomorú. Mm. Kicsit abba is borzasztó belegondolni, hogy ugyanaz az ember, csak egy ilyen kép jutott az eszembe, mm -hmm. hogy kimegy az ügötőre, megnézze a lovat, akire tett, nyert rajta, megint kimegy egy év múlva, megint tesz egy másik lóra, és az előző Lovon nyert pénzt, nem vesz magának egy lókolbászt. Mert lehet, hogy abból a lóból volt, aki megérte hát, a... igen, hogyha nagyon-nagyon elkalandozunk, akkor ja, Ez, ez drasztikusan hangzik, de hát Előfordul, tulajdonképpen ez igen. majdnem olyan, mint a kanibalizmus. Igen, előfordulhat, mert nagyon sok versenyló kerül bele, a, tehát lesz belőle ugyebár húsipari termény. Sajnos, uh -huh. ez nagyon durván hangzik, de... Míg nagyon sok országban direkt erre kifejlesztett van, és akkor mellé még, ugye uh -huh. a, ahonnan mennek a lovak. Nálunk is tenyésztenek nehéz lovat, de nagyon-nagyon sok ilyen úgymond felesleges, és ez nagyon rosszú uh -huh. ló megy ugye a, a vágóhídra. Mert hát egyszerűen, nagyon egyszerűen mindenhol a pénz számít, hogy mennyi pénzt nyel egy ló, vagy viszel egy ló. ló, és hogy mennyi pénzt költ rá a tulajdonosá. a lónevelést, hallgatjuk, és a szomorú témákat még azért folytatjuk előzőleg a ügettűn elszenvedett ló pusztulásokról és a lovak sorsáról beszéltél, és még másik hírt is. Kaptunk közben vallá. egy ilyen kis hírt e-mailen, hogy más um, Kiskont megyében belerohant egy ló egy fogatosló, egy vízzel telt csatornába Kalocsán méghozzá, úgyhogy ez egy lovas fogat volt és egy helyi lakos férfi állt meg vele a piac tér előtt majd ugye bement vásárolni és ott hagyta a lovat a kocsival, a ló valamitől megriadt elindult és belehúzta a kocsit ebbe a vajas csatornába de, de mivel ugye ő bele volt fogva a kocsiba, nem tudott elszabadolni a kocsi meglehúzta a víz alá. És itt azt írja a hír, hogy ugye rögtön, hát percek alatt megfulladt a ló, majd utána a tűzoltók emelték ki a lovat lótetemét is, meg a kocsit is. A gazdát több százezer forintos kár érte, ezt nagyon szeretem, ezt a sort, mert most nem lehet tudni, hogy ez most a kocsira értendő, vagy a lóra is egyben. És hát azt írják, hogy a szerencsének köszönhető, hogy az elszabadult fogat nem ütközött más járművel, vagy nem sodort el a járók előket. Ez nem egyedi hír egyébként. Mondjuk nagyon szerencsétlenül végződött. Előfordul nagyon sokszor, hogy a kocsma a bolt, és egyéb helyek előtt kint, hogy ott lovas kocsi egyszerűen elindul. Volt már esett, hogy hazamentek a lovak, megunták az áldogálást. Na, <gül> ketten vannak, akkor, akkor hamarabb hazamennek? Az attól függ. Egyébként teljesen attól függ. De nagyon kockázatos dolog ezt így csinálni. Főleg azt nem lehet mondjuk tudni, hogy ez most egy ilyen sima parasztfogat, vagy egy rendes fogat volt egy rendes hintóval. Az emberek valahol nem szokták felfogni, aki egy lovat tart, vagy, vagy lovat vesz, hogy a ló az nem, nem egy autó. Tehát nem az, hogy leállítom a bolt előtt, bemegyek vásárolni, majd ugyanott fog állni, ahol hagytam. Uh -huh. Mert el, bármi lehet. Tehát a lóban mégiscsak benne vannak erősen ezek az osztályok. Régen kikötötték a lovat. Régen kikötötték Na, a lovat. Legalább. legalább annyit kellett volna, hogy behúzni a féket a kocsin, bár van olyan ló, ami tudja húzni a féket. Mm, de a kocsín, csak nehezebbnek. De nehezebben. Ilyen. De az az igazság, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy egy ilyen tákolmány elé fogják a lovatort, se fék, se semmi nincsen. Ez nem csak azért rossz, mert a ló bármikor el tud vele indulni. Meg rá is futhat a lóra. Ráfuthat je? a lóra, ugye, mm -hmm. lejtőn. Tehát nagyon oda kell figyelni, hogy azért, ha már lóval közlekedünk, akkor legyen valamiféle fék a kocsin, vagy fékező berendezés. És ugyanakkor az is ugye eléggé közismert dolog, hogy kocs mellett ácsorgó fogatokat legtöbbször ugye teljesen részeg emberek szokták hazavezetni. Nem is vezetik haza, mert a lovak már maguktól tudják az utat, tehát legtöbbször csak azért ér haza a lovas, mert a lovai ugye szépen okosan hazatalálnak. De hát láttam én már olyan lovaskocsit is, amit ö, teljes sebességbe vágtább a hajtott végig a, a, a hajtója egy a falun, teljesen ugye szintén alkoholos mámorban, na, na most valamennyire ugye ez egy elég nagy jármű, tehát. Eléggé oda kéne figyelni arra, hogy ezt sem nagyon lássanak itt, vezetni. De ezt valahogy senki nem ellenőrzi. Tehát azt nem fogja az ember látni, hogy rendőrök lovaskocsihajtót szondáztatnak meg, mert hát. Miért ha a ló, jó, zannak, akkor, ha ló jó, zannak, akkor, el... akkor a hajtó is. És ez egyébként uh -huh. a nagyon nagy szerencsékre hajtóknak legtöbbször így van, a lónak ott van azért az esze. De hát ilyen bármikor előfordulhat, és sajnos itt nem vagyok benne biztos egyébként, hogy nem nézték végig nagyon sokan. De lehet a segíteni? Igen, nagyon gyorsan lehet segíteni, be kell, hát bátorság kell hozzá, be kell ugrani a ló mellé, uh -huh. és elvágni az istrángot. Uh -huh. Ezt a két kötelet, ami tartja Na, a... Hát a mai emberek nem oldanak munknak ki, és hát meg, vagy le meg azt se tudják, hogy csak kell kezelni. Na most... Ilyen esetben mi is borultunk már lóvalárokba, abban nem volt mondjuk víz, de akkor vágni kell, amit, amit, amit ér az ember. Uh -huh. Azt el, el kell vágni, nem kell odafigyelni, hogy, hogy hol a szerszám vége eleje. Teljesen mindegy, csak a, uh -huh. amit látunk a ló és a kocsi között, azt szét kell vágni. Uh -huh. Mert a ló ösztönösen próbál persze szabadulni, tehát uh -huh. össze-vissza meg, uh -huh. meg minden, és ez egy gondolom, hogy ijesztő látvány lehetett. És nincsen olyan, mint a síci pöknél, vagy a a sítalpaknál, hogy leold. Tehát így ilyen speciális... Hát állítólag van már ilyen speciális istráng, amit le lehet oldani. Nagyon uh -huh. gyorsan karabíneres istrángot láttam, amilyen, olyan, mint a hegymászoknak, csak csattintani kell csatintani. Tehát uh -huh. ezek a régi típusú istrángok, ezeket még kampóra kell fölakasztani. Uh -huh. Ha valaki így úgy persze ért hozzá, akkor tudja, hogy oda lenyúl az istrángot, végig tapogatja, végig húzza a kezét a kötélen, uh -huh. akkor megtalálja ezt az istrángfát, és akkor egy mozdulattal -e mozdulattal le lehet. -e Úgy, nem nagyon bonyolult leakasztani. Nem, nem. Nem nagyon uh -huh. bonyolult le, leoldani a szerszámot, segyló a lóról, az egy csat. Uh -huh. egy csattal le lehet róla szedni és akkor már kiszabadult tehát uh -huh. a lényeg az, hogy ne semmi a uh -huh. kocsihoz és az előr van az a csat? itt van a, a, igen, a, uh -huh. a heveder tájékon uh -huh. tehát lent a Málkasán uh -huh. fölül, tehát nem is nagyon nehéz helyen csak hát persze ijesztő egy ilyen kapálózoló látványa a folyóban, szóval uh -huh. ez valószínűleg, hogy nem sokan vállalkoznának rá meg hát úgyhogy elnézem, nem is vállalkoztak uh -huh. És itt megint ugye rögtön az anyagi tényezők muszáj volt egy sorba megjegyezni, hogy hogy több százezer forint kár érte a tulajdonos, de nem... És itt semmi nincs, hogy most felelősségre vonnák, hogyha esetleg talán elütött volna három embert, akkor valószínű lett volna valami. Uh -huh. De itt szerencsére is ugyanígy van leírva ide a cikkbe, nem történt igazából semmi. Uh -huh. Csak annyi, hogy ugye egy ló megfulladt ott több ember szemelátára, de uh -huh ez egy kicsit ugye megint az, hogy napuf, hát mégis csak egy ló volt, végül hmm. is nem számít. Hát persze ne tovább a gondolatot, hmm. csak egy hajléktalan volt, aki megfagyott. Igen, igen, <gül> körülbelül ez az érdektenesség, ez így, így Vagy csak egy, e, tudom erre. én, egy, egy, egy, egy csecsemő volt, akinek nincsen, úgy sincs apja, meg úgyis részeges igen, az Igen, idei, idei tavasz, az így nagyon szerencsétlenül kezdődik a minden szempontból most ugye Andi barátnőnek is, akinek itt a civil rádió hallgatói végig kísérhették az előző lovának a haláltusáját. Most meg kis csikót várt az új lova, és hát sajnos halva született a uh -huh. csikó a múlt héten. Az elég gyakori az ilyesmi? Nem, nem uh -huh. nagyon, de előfordul. Már nem úgy pusztult el, hogy megszületett és utána volt uh -huh. életképtelen, hanem már halva született állítólag. Hát ő, amikor kiment a lovardába, addigra már megkérte ottani dolgozókat, hogy vigyék el a csikót, mert nem akarta, ahogy látni. Uh -huh. Állítólag egy kis mint csikó lett volna. Hát ilyenkor persze a második nagy izgalom az az, hogy, hogy uh -huh. mi lesz a kancával, jól uh -huh. lesz-e. Sajnos első csikó volt, tehát nem biztos, hogy ez egy szerencsés dolog, hogy ilyen élményért talovat, mert most... Ezt hát rá... a ló ugyanúgy átéli, ugye? Igen, a ló, lóban ez azért ugyanúgy lecsapódik, mert hát ugyanúgy érzékeli, ő ugyanúgy érzékelő, hogy neki van valami uh -huh. ugye bent a, a, a méhében, és ugyanúgy várja valahol, uh -huh. mert elkezdődik a tejtermelés, na most ugye vigyázni kell most, hogy nehogy begyulladjanak az emlők, nehogy uh -huh. tejlázad legyen, nehogy, ugye, és hát figyelni kell rá, mert, mert, mert eléggé ideges, ilyenkor keresi a csikót. Uh -huh. Valahol a ló tudja termi, persze azért is ellett meg egy-két héttel a két idő előtt, mert valószínűleg érezte, hogy nem mozog már. És akkor ilyenkor uh -huh. az ilyen ösztönösebb fajták, mint ez is az arabok, azok meg tudják elleni, meg a lipicaiak is szépen kiellik ki magukból. De azért mégiscsak ott volt az a csikó mellette egy uh -huh. mégis csak ugye valahol lecsapódik a, a lóban is, hogy, hogy uh -huh. nem így kellett volna ennek lennie, meg nem így kéne ennek uh -huh. lennie nem egy szerencsés dolog, de hát az idei tavasz nem volt nekünk túl szerencsés csikó szempontjából. Uh -huh. Úgyhogy van ilyen, amikor egyszeren nem jön össze semmi, de szó szerint. Uh -huh. Tehát sok mm, csikó pusztul el, és mm, nem úgy jönnek össze a dolgok, uh -huh. ahogy kéne. Ugyan... És erre van valami elgondolás, hogy mi lehet a, az oka ennek? Hát nem, nem Talán hiányzik a szakértelem, talán az emberek nem figyelnek annyira az Ezt igazából, a, a, az, hogy miért pusztult el, lehetett fellődési rendellenesség, lehetett bármi. Tehát ilyenkor már, amikor megeli, nem nagyon lehet kideríteni. Föl lehetne boncolni, de, de erre az Andis azt mondta, hogy hát minek, ha már egyszer elpusztult, ő nem akarja mm -hmm. tudni, hogy mm -hmm. most pontosan miért, hogyan, mm -hmm. miként történt ez a dolog. Tehát nem, nem fontos. Viszont nem egy jó dolog. Van egy dolog, amit szerintem nem igazán tudunk, és az állattenyészés nem ad rá lehetőséget, hogy bebizonyosodjon, hogy az állatok hogyan pusztulnak el maguktól. Én csak azt mondom, hogy barátaimnak voltak tehenei, és ők így nyugdíjazták őket, mm -hmm. tehát nem lettek leadva, nem ölték meg őket, és elértek addig, ameddig egy tehén elérhet de ez manapság ez nem olyan egyszerű, mert uh, hét állatból három rák, halt meg. Uh -huh. És ez egyértelmű volt, hogy valamit felszednek a, a fűvel együtt, mert uh -huh. ez a szemüknél, meg ilyen uh -huh. kezdődtek el a, a problémak, ami jobban érintkezik a, a földre. És bizony az ember meggondolja, hogy milyen szerepe itt az ilyen kis szennyeződéseknek, mint egy mondjuk ez a Csernobili uh -huh. dolgok, vagy valami hasonló nehéz összefüggést keresni közvetlenül közte, mert nincs sok állat, amit így meg lehetne figyelni. Tehát nincs, nincs mert... A többit azt a vágóhíd ér véget az élet. Ezt már mondtuk, hogy, hogy nem. Egyszerűen nem jövedelmező nyugdíjoztatni. Ez most uh -huh. nagyon csonyálangzik, de így van. Tehát senkinek nem éri meg, sajnos az, hogy, hogy végül is olyan állatokat tartson, akik nem hoznak már semmit a konyhára idézőjelben. Mm -hmm. Tehát egy ló, ami úgymond nem használható, azt minek tartsuk. Minek legyen. Minek fizessem a tartást, minek fizessem az élelmezést. Ugyanez van egy tehénnel. Nem a tejet, akkor minek? És nem tartom kizártnak, hogy nagyon-nagyon sok olyan ember van, akinek ez bőven beleférne az anyagi keretébe. Hogy egy ilyen nyugdíjas farmot támogasson, de egyszerűen az emberekben nincs meg az indítatás, attól fog, hogy valami nem hoz hasznot, az fölösleges. Uh -huh. Tehát nagyon így működik a mai világ már, hogy uh, erről is beszéltünk azt hiszem pont két héttel ezelőtt, hogy ha van egy vasalom, ami elromlik manapság, már nem visszük vasaló uh -huh. szerelőhöz, nem uh -huh. visszük el megszereltetni, hanem kidobjuk és veszünk egy uh -huh. újat. Vagy ha a cipőnk szétszakad, uh -huh. nem megyünk cipészhez, hanem kidobjuk, veszünk egy újat. Uh -huh. És minden így működik, mert sokkal kényelmesebb. Hmm. És a lóval is ez van, sajnos. Hogyha nem működik, akkor kidobom, és veszek egy újat. Az emberi kapcsolatokkal is ez van, nem? Körülbelül, igen. igen. Tehát nagyon nagyon így, így fogyasztó társadalom hmm. feleint az állattartás is ebben van, hogy Hát múltkor ugye, most ez nem ló példa, de a lóval is előfordul az, hogy nem válik be egy ló, akkor visszaviszem, becserélem egy másikra, uh -huh. ha megvettem. És a kupec hajlandó visszaadja a pénzemet uh -huh. is, mi veszek egy másikat. De ugyanezt hallottam, az egyik tanítványomnak vettek egy kiskutyát a szülei, de hát ugye a kiskutya összeleg mindent, a kiskutya mindent összekisél. Úgyhogy most visszaviszik a tenyésztőhöz. Nehogy rossz, rossz kis kutya jöjjön, nem, nem. Nem, hát ő nekik most még se kell kis kutya, mert ez, ez nem egyben az, amire ők gondoltak. Uh -huh. Tehát nem egy kutyatáp reklám, ahol a kis kutya nagyon aranyos, uh -huh. majd két percen belül felnőtt kutya, és akkor is nagyon aranyos, uh -huh. hozza a labdát, vissza az uronát a hátizsákba, stb. Uh -huh. stb. Csodálatos trükkök. Nem így működik. Tehát a ló sem olyan lesz, amit mi mondjuk egy filmben látunk, vágtázó fekete csődör lobog a a szélbe, uh -huh. az emberbe beindul a lelkesedés, hogy nekem is fekete csödör kell, megveszi a fekete csődört, majd az első adandó alkalommal ugye a csődör rágaskodik, kiveri a fogát, akkor már még, mindjárt nem olyan, mint, mint amit ő elképzelt. Mert legyen, lehet fekete csödör, de azt a csődört minden nap lovagolni kell, uh -huh. az magányosan fogja elélni az életét, uh -huh hóbortból vagy egy ilyen vágyálomból a lovat arra kényszeríteni, hogy egész életében idegeskedjen, mm -hmm. idegbeteg legyen, az nem fair. Tehát nálunk is van egy ilyen csődör, ami azért nincs még kiherélve, mert a gazdának ez volt az álma, hogy fekete csődöre legyen. Mm -hmm. De innen itt megáll a tudomány, tehát nem néz mm -hmm. tovább, nem látja azt, hogy az ő lova nincs lelovagolva, uh -huh. most már abszolút senki nem foglalkozik vele mert közben született egy gyerek, és most a lovazvág, uh -huh. tehát ilyen adó listán van. Uh -huh. Ugyanakkor ott áll egész nap a karemba idegesíti magát. Uh -huh. ez... Mert egy ilyen állatnak nagyon sok mozgása van szüksége. Igen, igen. Meg Hát ahhoz, is. hogy most ezt a rendtenetes uh -huh. felgyőlemlett úgymond szexuális energiát, amit nem tud kiélni, uh -huh. azt ledolgozza, minden nap lovagolni kéne. Minden uh -huh. áldott nap lemozgatni. Uh -huh. Na most az, hogy a karámbot fölállá rohangál, azzal csak tönkre teszi magát. Uh -huh. Tehát semmi más nem lesz belőle. De most ő már úgy van, hogy eladásra elad vár, igazából nem akarják még megvenni. A régi tulaj már nem akarja kiheréltetni, mert uh -huh. mérőálja a céget, ha el akarja adni. Uh -huh az új tulajdonosok, akik jönnek megnézni, jelöltek, azok meg nem veszik meg, mert osztányak túl vad, ki kéne heréltetni. Uh -huh. De én még nem heréltetem ki, mert mi van, ha a heréltetésnél komplikáció lép föl, és valami baj lesz a lónak, uh -huh. én meg már kifizettem az árát. Uh -huh. Tehát itt van a ló, teljesen elhanyagolva, semmi, senki nem foglalkozik vele, és egyszerűen pathelyzet van. Amiatt, uh -huh mert nem lett kierréltet három évvel ezelőtt, mert a gazda fekete csődött. Egyébként akad, egy tehát. ilyen heréltetésnek nem kell időben megtörténnie? Teljesen mindegy, mikor történik, csak Külön arra kell vigyázni, aló? hogy már egy 7-8 éves lovat kiheréltetni utána nem biztos, hogy az már be fog illeszkedni társaságban. Nem biztos, hogy... Mert egyszer már a megszokása hát már. más. már uh -huh. megszokta azt, hogy ő egyedül van, hogy ő ilyen domináns, uh -huh az, hogy bekerül egy csoportba, nem biztos, hogy olyan gyorsan elfelejti ezeket a dolgokat, mint... mint még akkor se, hogyha egyébként a vére lecsilapszi. Még akkor az is Aha. lehet, hogy verekedős lesz, Aha. igen. Tehát ez más, más lovakkal. De elméletileg korlátlanul, tehát nincs időhöz kötve, hogy mikor végzik el a műtéted. De minden esetre minél korábban, mondjuk, hogy a három éves csikónál már, ahol kialakultak ezek a min jellegek, a nemi jellegek, akkor már nyugodtan el, meg lehet csinálni. El lehet végezni ezt a műveletet, és akkor kapunk egy nagyon nyugodt kis csikót, akit vel, úgy lehet foglalkozni, úgy lehet nevelni, hogy csak ránk koncentrális, nem ezer felé. Más Most egy felé. kis pihenőt tartunk, amíg a csikókra áthangolódunk, és utána még szeretnénk beszélni arról, hogy a csikó nevelésének milyen titkai vannak. Elmondom azért a telefonszámunkat, hogyha valaki szeretne a kapcsolatban kapcsolatba kerülni, vagy volna kérdése, 489-0999, illetve 30-as 228 Kezdtünk a humanista nevelés utolsó témájához, a csikó nevelése, amiről már két héttel ezelőtt is beszéltem. Két héttel ezelőtt arról beszéltünk, hogy pici ö, csikóval is mennyire fontos foglalkozni, mert egész kicsikorban el lehet kezdeni az emberhez oktatni. és, és <gül> haza nem lehet vinni? Nem, <gül> Nem, mert a piciknek még szüksége van az anyjára, nagyon ragaszkodnak uh -huh. egymáshoz még ilyenkor. Azért jó, hogy egész kicsinek elkezdeni, mert aztán, amikor hat hónapos korában le lesz választva, ugye külön önálló életet kell elkezdeni élnie, akkor azért jó, ha már hozzá van szokva az emberhez. Mert onnantól kezdve nem az anyja mellett fog találkozni az ember, hanem közvetlen kapcsolata lesz. Mm -hmm. Azt kezdtük el mondani két héttel ezelőtt, hogy nagyon sok ember ugye hat hónaposan megveszi a csikót, majd három éves korában látja legközelebb. Megveszi, szépen elviszi egy ménesbe, vagy egy helyre, ahol ugye tartják napközben, kint van a legelőn. Lényegében ugye még használhatatlan idézőjelbe a ló, mert három éves korában, amikor elérkezik a belovaglás ideje, akkor megjelenik, és úgymond letámadja, lerohanja a lovat azzal, hogy kantárnyerek irántja a terepet. Sőt, lehet, hogy nem is a gazda támadja le, nem, hanem valaki. Hát fel, lehet, hogy valakit más délre föl, ez uh -huh. is előfordulhat, és ő már csak akkor ül rá, ha úgymond be van golvaló. Na most. Így is lehet, csak éppen akkor teljesen hiányozni fog a ló és a lovas között egy ilyen nagyon meghitt, nagyon finom kis kapcsolat. Tehát mindenképpen az az ajánlatos, hogy, hogyha veszünk egy csikót, akkor azt ugyanúgy kezeljük, mintha egy felnőtt lovunk lenne. Ugyanúgy ki kell járni hozzá, ugyanúgy foglalkozni kell vele, megtanítani arra, hogy nyugodtan álljon a pucoljuk, vezetgetni kötőféken, fölemelgetni a lábait. Ott lenni legalább az első három évben, amikor jön a Kovács, ugye. Végig ott lenni vele, mert akkor a lónak teljesen természetes lesz mindaz, amit mi utána el fogunk tőle várni, úgymond. Meg fog minket szokni, ragaszkodni fog hozzánk, várni fog minket, és egyik pillanatra, a másikra, ha fölülünk a hátára, ő nem fogja azt mondani, hogy na te mit keresel ott. Uh -huh. Mert annyira megszokja, hogy mindenütt ott van a, a, a gazdája, hogy össze-vissza engedi magát tapogatni, hogy nem, nem bántja, ez nagyon fontos, hogy a mm -hmm. csikót semmiképpen sem se verjük, meg semmi ilyen, ilyen durva dolgot mm -hmm. ne csináljunk vele, mert nagyon-nagyon fog emlékezni mm -hmm. rá később. És a lomban lesz egy ilyenfajta bizalom, hogy, hogy eddig se bántott, meg, meg eddig sem csinált velem sem olyat, amitől félnem kéne, akkor miért kéne félnem a kantártól, miért kéne félnem a nyerektől, és miért lenne az baj, ha fölül a hátamra. Uh -huh. mert a ló képes azért ezek, ezeket így ilyen nagyon finoman lekottázni saját magában hogy, hogy hát ennek ez a, ez a dolgok természetes rendje az sem baj, hogyha lát minket a csikónk másik lovon ülni tehát nagyon jó pofa dolog volt, amikor a Darius kicsi volt fiatal, akkor én a mellette lévő karámba lovagoltam uh -huh. és így láttam rajta, hogy ő nagyon érdeklődve figyeli ezt, hogy, hogy mi történik és ugyanúgy ez a csikó, akit együtt kilovagolnak az anyjával, rengeteget tanul arról, hogy ez egy természetes uh -huh. dolog. Ugyanúgy ez a csikónk, ha lát minket másik lovon lovagolni, akkor szintén meglesz benne azt, hogy hát ezt akkor én is meg tudom majd csinálni. Nem azt mondom, hogy, hogy túl erős lenne azt mondani, hogy vágyakozás van benne, vagy, vagy egy ilyen elképzelés arról, hogy mi lesz de a elég intelligens arra, hogy az ilyen összefüggéseket azt le, le tudja játszani magában. És erre csak rásegít a Monti módszer, amit már nagyon sokszor el, elmondtunk, meg kielemeztünk itt a műsorban. Az egy ráerősítés arra, hogyha már van egy nagyon jó kapcsolatunk a csikonkkal, nagyon könnyen menjen a belovaglás és a, és a nyereg kantározás ha is. Ha féle szoktatást azt... Lehet -e a beleolvalási időszak előtt elkezdeni, tehát mondjuk egy egyéves csikóval ugyanezt már lehet, megtenni? Lehet, igen. <coughs> ez ugye akkor nem ülsz még rá csak. Lehet, persze, ne lehet játszani többször is a csatlakozást, a Monti csatlakozást, mert minél többször játsszuk el ezt a lóval, annál, annál erősebb lesz benne a bizalom, annál jobban uh -huh. fog benne ez erősödni és a ló egy idő után már ismeri a, a játékot, tehát uh -huh. nagyon gyorsan fog reagálni, Még lehet, hogy elsőre jó fél órába beletelik, mire egyáltalán reakciót tudunk belőle kicsalogatni, addig, hogyha egyszer-kétszer már ezt ő megcsinálta utána, ő már tudni fogja, hogy ja, most akkor beszélgetünk, jó. És akkor gyorsan lejátsz azokat a jeleket, amiket uh -huh. kell. Tehát eleire értetlenkedni fog, mert a lóban nincs meg az, hogy hogy az ember az esetleg megpróbálhatja beszélni az ő nyelvét uh -huh. idézi elbe, hanem hát az ember egy teljesen másik faj, másik lény. És az a fantasztikus, amikor az ember lovagol, és, és végre megvan több év, mert mire a ló lesz három éves korától hat éves koráig terjedő időszak, az három év. Tehát azt mondani, hogy hat éves ló az egy érett ló. Uh -huh. az, az akkor... És azért döberetes, hogy ezt a lovat már kiselejtezzük. Igen, igen előfordul, hogy nagyon sokan uh -huh. hat évesen már nem lovagolják, már megy a versenyzésből. Veszed csak az árujelbe hagyt tegyem hozzá, hogy a hadsereg ugyanezt csinálja. Igen. Még mielőtt valaki éretemben lett, lenne, elküldik áborúba, és nagyon gyakran kiselejteződik. Igen. Ja, és vége. Az azért szomorú, mert, mert mondom, hat évesen lehet azt mondani egy lóra, hogy hát egy olyan hátas lóra, akit szépen finoman Ö, lovagoltak be, hogy, hogy ö, felnőtt. Uh -huh. És akkor beérett az a sok év ö, munkája, amit beleöltünk. És hát utána természetesen ö, le tudjuk aratni, úgymond, a babérjait ennek a, a munkának. És én nekem mindig az volt, tehát mindig azt próbálom így, így továbbadni, hogy ha már vettünk egy lovat, akkor az ne úgy gondolkozunk, hogy én ezt addig használom, hogy tönkre megy, mert De. úgyis annyi ló van, tehát uh -huh. tudok venni egy új lovat, nem kunst. A nagy kunst az az, hogyha én azt az egy lovat 32 évesen temetem el. Uh -huh. Én arra gondolok mindig, hogy, hogy, hogy mekkora élmény lesz nekem, a Darius, ha megéri a 30 éves kort, most 5 éves. Én 25 év múlva túl leszek az 50-en. Tehát én szeretném, hogyha én túl az 50-en a saját lovamhoz mehetnék még listálóba. Uh -huh. És az a ló szépen öregségbe menne. Na most ez persze uh -huh. egy... egy én mindent megteszek érte, a többi már a természetem múlik, mert bármikor történhet egy váratlan uh -huh. betegség, egy, egy ö, váratlan baleset, egy olyan dolog, amit nem én kontrollálok. De ha már a felét én irányítom, a felét ugye a gazdi irányítja, uh -huh. akkor több esélyt tud adni annak a lónak. Uh -huh. Mint hogyha mondjuk három-négy éves koráig, amíg lehet széthajtja, és utána hát lássuk, akkor mi lesz természet, -szerűleg 50 százalékban mi szét a lovat. Uh -huh. Valahol én annak örülnék a legjobban, hogy valaki, ha csikót vesz, az úgy gondolkozna, hogy, hogy egy életre vettem lovat. Uh -huh. Tehát 30 év, az rengeteg idő. az nagyon sok idő. És ha valaki 25-30 évesen vesz lovat, tényleg egy életen át kitart. Mert ugyanúgy lehet egy, egy full egészséges 30 éves lovat is uh -huh. lovagolni finom, lazaterepeken valószínűleg, hogy, hogy később aztán esetleg ott lesz az a ló a gyerekeinknek. Tehát így kéne gondolkozni, nem abban, hogy, hogy ugyanúgy a gyáromlik a háztartási gépem, uh -huh. ezt is le tudom cserélni. Tehát amíg lehet, addig, addig használom, addig hajtom, addig megyek vele húsz kilométereket, vagy több órás terepeket egy nap. Mert, mert a ló menni fog, mert ha fiatal, akkor viszi az agya magától. Tehát én azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok türelem és nagyon sok nagyon sok idő, amíg a csikóból ló lesz, de mindenképpen nagyon sok múlik az emberen. Túl azon, hogy hogy eteted, hogyan, hogyan tartod, hogyan almolod, mozgatod. Nagyon sok múlik azon, hogy mi mennyit veszünk ki a lóból. A csikó mennyire szereti a babuszgatást, mint például a kiskutyák, vagy a macskák? Uh -huh. Szereti, Vagy. szereti nagyon Bújik, uh, úgy mint a, a Szeret mondjuk. úgy bújni Most nálunk van egy kis csuko, aki direkt uh, ilyen nyerítő rohamot kap, ha embert lát és fötör oda a karám széléhez és, és ott veri magát annyira örül. Én még ilyet egyébként nem láttam, volt már sok csikonkod de ez megyek föl a karámba a lovamér és is oda rohann és, és visít, nagyon uh -huh. aranyos és Hát ilyenkor mondom, a csikó az, az egy játékos kis lény, tehát azért mm. mindig szokták mondani lovas hogy a csikó kétszer veszélyesebb, mint a felnőtt ló. Nem úgy veszélyes, hogy ő támad, hanem meggondolatlanul rug egyet örömibe, és hát mm. esetleg pont a gyomorszájunk felé. Oh, és azért már egy csikó is erőset rúg. ne nagyon, nagyon, mm. tehát oda kell figyelni. Üm. Amit úgy nem nagyon szoktak, az emberek mindig oda nyúlnak, hogy Jaj, a ló feje, a ló fejét mm -hmm. szeretik simogatni. A ló annyira nem szereti a fejét, most a fejét simogatják. Igen. A ló sokkal jobban szereti a nyakát, vagy a mar mm -hmm. mert azt szokta meg a, a lovak közötti kommunikációban, és ha már láttunk, mm -hmm. hogy két ló mm -hmm. egymásra szembe áll, és egymás vállát mm -hmm. úgymond rágcsálják, az egy ilyen kölcsönös mm -hmm. barátságjel. Tehát ha ott vakargatjuk, lapogatjuk a nyakát, uh -huh. a hátát, azt jobban fogja szeretni, uh -huh. mint ha letámadjuk a fejét. És a száját mert azt a környéket? Hát persze egy idő után meg lehet arra szoktatni, uh -huh. hogy De az se puha Nem teljesen, mert ugye a ragadozók hát a régi időkben úgy vadáztak, hogy elkapták a lónak az orrát vagy Csillan. a fejét, és úgy húzták le a földre. Ez egy nagyon érzékeny terület egyébként is a lónak, tehát az embernek rögtön az első reakció, hogy jaj a poha orrát, hogy az mm. egy gyűröm, meg mm. meg megszokja egy idő után, persze, és meg is lehet tanítani arra, hogy adjál puszít, akkor oda nyomja mm. a fejét, és akkor mm. uh, ad egy puszit, meg keres meg a cukrot, tehát ilyenekre rögtön. Tehát az én lovom az első mm. dolog az, hogy kinyitom fölül a boxajtót, kidugja a fejét, és abban a pillanatban, hogy így átdugja a vállamon, abban a pillanatban mm. már a hátizsák a matúria, mert tudja, hogy ott van valami. Mm és esetleg nem rögtön azzal kezdem, hogy a falatot kiveszem, akkor én nagyon be van sértődve, tehát látszik rajta, hogy rémesen nagy bohócok és hát nagyon sokat lehetne arról mesélni, hogy hogy nyitják ki a bokszajtót. Mindegyik uh -huh. ö, kivétel nélkül megtanulja ezt a kalantyús bokszajtót két perc alatt kinyitni, akint uh -huh. van a feje. Tehát... Annyi időre még előre mentem kimosni a szivacsot, a díjra, uh -huh. már az abozsákokba turkált, mert uh -huh. hát így pillanatok alatt kivarázsolja, uh -huh. kinyitja. Le lehet kötözni esetleg, hát ha bálamadzagos megoldással, <gül> akkor nem tudja fölrángatni. Uh -huh. De mondom, ki, kibogozzák a csomót, megtanulja kibogozni a, a kötőfékét volt egy lovunk, az abba volt specializálódva, hogy mondjuk csak úgy becisztük, hogy az öreg Houdini, mert két perc alatt kint volt a kötőfékből, de úgy, hogy mi azt hittük, hogy rászorítottuk minden lehetséges módon, addig tekergett a fejt, amíg ugye kilazított és párom perc alatt már föl és nagyon, az a baj, hogy nagyon sokan félreértik ezeket a játékokat, és büntetik holott, ez nem kéne egy büntetés legyen, mert a ló csak játszani szeret. Nagyon játékos állat. Uh -huh. És nagyon sok mindenre meglátja. Ez később is megőrzi ezt a játékos kedvét? Igen. Illetve, hát mondom, hogyha nincsen a, a lelke teljesen ö, meggyötörve, kiégetve, uh -huh. ha, ha rendesen van tartva, szeretve van, akkor rendkívül sok, sok örömet tud okozni, és nagyon-nagyon tud poénkodni, úgymond. Mindenféle példát lehetne erre mondani. A például, hogy a vízsugárral szeretnek játszani, uh -huh. meg kint terepen is játékosan. Ugye ha tudja, hogy nem szeretjük, hogy vakargatja az orrát a lábán öt percenként, akkor biztos, hogy le fog állni és öt percenként vakargatni uh -huh. az orrát. Uh -huh van egy olyan lovunk együtt voltunk kint múltkor terepen és az én lovam ezt soha nem csinálta tehát én nagyon korán megtanítottam arra hogy nem rángatjuk le a fejünket a lábunkhoz terepen mert ez neked is rossz, ugye? Hát nekem is rossz, egyfolytában kirángatja <kül> szárat a kezemből, és a másik ló az meg arról közismert, hogy terepen amikor már leállunk az ügetésből lépésbe, akkor szeret megállni és ugye az orrát így megvakargatni <kül> az izzadságot róla és az én lavamnak nem kellett ezt háromszor látnia, rájött, hogy milyen jó dolog, ő is. És akkor hirtelen megállt, előre rakta a lábát, és már az orrát rajta. Eltanulják egymástól, rengeteget tanulnak egymástól kint terepen, utánozzák egymást. Volt egy olyan történetem, kim voltam Andival terepem, és a két ló nagyon egértette egymást. Sétáltunk nyugodtan hosszú száron, már ugye a munka végén, egyenes úton beszélgettünk, és hát persze ilyenkor nem figyeltünk rájuk, csak annyit láttunk, hogy így nagyon így egymásra néz a két ló, és akkor így az Andinak annyi ideje volt, hogy kapaszkodj, mert már ismert az ő ezek szép csöndben összebeszéltek, és abban a uh -huh. pillanatban vágtában elindultak. Hát tényleg annyi időm volt, hogy összeszedtem valahogy a szárat, vagy sikerült pár méterrel később megállítanunk őket, és utána még egyszer az én bepróbálkozott, így uh -huh. nézegett a dinamit, de akkor már ő nem volt revevő, uh -huh. Tehát nagyon jó pofaj. így így egy pillanat alatt a, uh -huh. ugye az Andi nagyon jól ismert a lovát, csak aint ott mondani, hogy kapaszkodj, és <gül> akkor már kész, már vége, már is indultak. Tehát, Amikor nagyon... a kis csikó van, az ugye az a legjobb, hogy az anyával együtt van. Igen. De ha van ez az elválasztás, nem tudom, fél éves korábban, vagy mikor... Hát ez nehéz időszak. Nagyon. De van. nem engedik meg, hogy egymás mellett legyenek, vagy azonos karámba, vagy esetleg egy nagyobb boxban mind a kettő ott legyen. Később már igen, amikor mondjuk egy, egy vagy két hét eltelt, és úgymond már egy picit elfelejtették egymást. Uh -huh. Akkor vissza lehet rakni őket egy karányba. Még minden áron elválasztani őket. Hát akkor szokták őket eladni, akkor már képes önállóan táplálkozni, uh -huh. nem muszáj neki ugye uh, anyatajen élnie. De lényegében nem kötelező, tehát nem lenne kötelező. Uh -huh. Csak hát akkor már ki kihordani a csikót terepre az anyával uh -huh. ugye uh -huh. nagy lett. Hát el akkor már adni. Uh -huh. nem... És amikor így kikötik a csikót, mondjuk ugye szokott a kocsi megszaladni, uh -huh. vagy néha utána, Igen. vagy hogy ott ki van a szélére. De amikor ti elmentek lovagos volna a kis csikó, akkor azt magatokkal? Na, hogy célszerű. nem Nem célszerű, kell, kell megkötni? Nem célszerű, mert rémesen sok baj tud okozni. Tehát a csikó imád játszani, és akkor lenni nem az anyja mellett marad, hanem össze-vissza rohangál. Uh -huh. Na most a lóban van egy ilyen úgy de jó lenne nekem is, uh -huh. és akkor már fordult elő az, hogy az egész terepet szétszórta egy csikó, mert az összes ló utána rohangált, meg játszani akart vele, meg uh -huh. ilyen aranyos. A lovaknak is így, így megindul a szívük a csikók, Láttam. Igen, van olyan ló, aki nagyon-nagyon szereti a kis csikókat. Tehát az el, múltkor kim voltunk terepen, az ennyi végre fölfogta a terepet a csikó után. Tehát jobban féltette, mint az anyja így. Eltűnt szemlel, akkor nyihogott, meg ott aki akart vele együtt örjöngeni. Uh -huh. Mi mondom, nem túl szerencsés, de a, ló, a kicsi nem szokott elmaradni a, az anyjától. És uh, más lovakhoz is így alkalmazkodnak, tehát mennyire csak az anyjukhoz ragaszkodnak. Onnantól kezdve, hogy bekerül egy közösségbe, már azért több barátkozik. Tehát uh -huh. el, őnek is meg kell tanulni, megtalálni a helyét a rangsorba, de abban például talál, mondjuk egy vele egy vagy kettővel egykorú csikót, abban a pillanatban nagyon jól el tudnak együtt szórakozni, uh -huh. játszani. Úgyhogy nagyon társas lényeló, hát, tehát nagyon korán elkezdődik, és azért jó, ha olyan helyen tudjuk tartani a csikót, több vele egykorú van, mert azokkal nagyon jól meg fogja magát érteni, és uh -huh. nagyon jól el fog vele velük játszadozni. Ennyit volt Mára, lehetőségünk, lehetőségünk ma beszélni a csikokról és a lovakról, és hát a következő alkalommal. remél kevesebb szomorú. Hír, Igen, és erre gondoltam, <gül> hogy, hogy vidámabb dolgokkal foglalkozunk. Jakab zsófit hallották és a vanista a